Futbolean martxan dira berriz ere Baztanbidasaldeko futbol talde nagusienak Gipuzkoako ligari dagokionez Orezko erregional mailako Beti Gazteko emakumeek etxean emantzioten hasiera den azken txampari eta Marino Real Union sailkapeneko bigarren postuan dagoen taldea jauso zuten mastegin. Bat eta hiru galdu bazuten ereain arahotzeko bigarren entrenatzaileak aipatu duenez taldea konten dago urte honetan egindako lanarekin eta izandako bilakaerarekin ere. Ikusi baitute gai direla talde indartxoei ere einzin egiteko. Pues este honetan jokatu dugu Marinon, kontra, gure zelaian. eta bueno, hasieratetiki bagenekin izango zela partide zaia. Marino dago bigarren postu, kristo hontan daiten, eta naiztaba genekin pues, guk ere ez matzeno genula maiori ze demostratu da azkenko partideotan. Pues, bueno, bagenekin exigituko zigutela unitz eta larunti nadiet pues, eguldik e ere bai izan tunzeri ikusi ondia e kriston behiru ikintzun, minua alarek ikipua pues, lehenengo momentotik gateri zen pues, azkenen enbigarrenean kontra kristongo gukin eta hori zelaian demostratu zen, e intzen gure betiko jokoa e suarte txarra izan genuen lehenengo parte, inzartu zizki gute lehirugol e pues, pixkot kontekstu nartzeko pues, Inolako joku, oza, etziren ari guri mina egiten zuten joku bat egiten ez, hor du, bueno, izan zen pena, izan ziren irugol e, posareak hanpot itxutatuta, eta izan zen pena, Ordu du, hor du, hor du, ere bai, emaitzak ez dula, ez dula pixkot eh, representatzen zelaian ikus izen azazkenin, hor du, bueno, e, emaitzorrekin ematen du ez genula indaus, eta nahiztak elditu ginen bat da ekipo gizonk osten partiboa eh demostratu zen e, gure joko egiten, barrenti jokatzen, eh haietzen ginen porteria izan genik pare bat aukera aurk, garbi, ez zenik un probestu. Miño giarranta pues en Cristo sensación aquí en el zen equipo anaista partida galdu eta hori bueno, izan dela bigarren postun dagon ekipo baten kontra eta ordun pues ikusten da Beti Gazteko neska daudela mai honetan aritzeko Prest, eta temporadan ikusi dela, joan direla gutxitik hei Eta hori, pues, bueno, azken inda denan lan ez, bai ekipona, bai, bai Mikel Entrenadorina Eta hor dun, pues, bueno, e, pues, temporada bukatzeko hori bai, kristongo sentido sentidoa erretan pues, Demostrotzeko guain dik, e, pues, beti gaztek baduna Hor dun, bueno, e, erran ere bai, pues, hori lortuko nula golba sartzia Olai amendi buru sartu zuen, haitz gogol polita, eta behintzat bueno, emaitza pos, pixko gure aldera ekarriera bai, ze erran bezala pos, emaitzak ez du inolaz ere representatzen zelaian ikusi izena, eta intzitza joela aurka, bigarren postun dagoen ekipo bateri, eta gainera, e, pues, partidoko momentu honitzetan e, izan inola bera egumino gai hor duen urrengo partidotako gogokin, erran bezala demostratzeko beti gazteko neskak badutena etikatzeko Orezko Regional Maiako gizonesko e Kaldi Hiru eta bat irabazi zuten etxean ere horriziaren kontra hauek ere pozik geleto egindako indako lanarekin mahastegin euren nagusitasuna erakusteko gai izan bait ziren eta honek konfiantza emanen dielako hemendik aintzinera gelditzen diren partiduei haintzin egiteko Javier Eskawe sentrenatzailea Bi asteta bero konpetitziora bueltatzen ginen eta bueno pixko beldur horrekin ager non la ueltatoko hinen ni ikuste deskonexio bezala balio izan zigula eta eta hongi torsitzaigula hori izan kontra itzen ginen gure gure ligako ez azpiko liga hortako partida iz garrantzitsua eta guerra mundu bueno, le miskozatietzen aitzona izango aldetikan ez igual eskemaldak eta gantik e, igual egin posizionato baloiekin ere prezipitatoak eta beraiek beraien leinzko lehenbizko okaz joan utxeta bateko jarri zuten eta gierra e, gola eta ero egi erran buez hor ja reakzionatuko nuen eta azpitik han jokatzen ase ginen, simple, rex bipase, bitoke, ungi jokatuak. eta hola, etorri zen lehenbizko gola jokaldi e, agitz gatik, zabalak sartu zuen eta txeden aldi deskansora deskantzora empatikin eta guinen eta bi barren bai ahitz izan zela, ez dakit igualtzen porako zatiriko mena, minn egon omenetarikoa gai, ordeitziak ez zekin baloian mugitxo genuen alde alde-zalde agitzongi, e, bigarren gola tabernak sartuzun, eta irugarrena larrak. Gehiago izaten altziren, minn ja, egon, bueno, importanti neiru puntu sensazio na, eta guen ikan sei final jokun. E, regional maiako gure txokoak ere iru eta bi garaitu zuen indarbizia mazazpi italdea beratarrak igoeragatik gatik borrokan ari dira eta ora ere ateak irekiak dituzte sailkapena estu dagoelako. Lau puntuetara dute liderra eta beraz iguera zuzena ere. Beraz indarrarekin eta euren burutan sinetxita eul buru hori zanen dute begiz jota, azken bortz jardunalditan. Ganix, zubieten trenatzaileak aipatu duenez. Eh bueno, el Arum Batavia 32 la basigenen indarbiziri aurkari zuzena, beharrazko benengaraipena, ba horgoian segitzeko, ez, bertzeras 7.º aldea sartzen ziguten eta baiazai izango zuen helburuan eh egotea, ez? Eta bueno, e, partidotzen ongi hasi, utzeta ginen galtzen, corner batean eh bigarren jokaldian esatu ziguten gola. Ayan, bueno, 25º minutulako ja vuelta manan genio en partido ari, eh? Henengoen aitzek hartu zuen, eh, penalti bidez, bera probokatutako penaltia eta ba, sartu zuen, eh? Banakoakoa e, jarriz eta gero urtzik, eh, baten bitartez, e, Buruz Kristo golak sartu zuen, 21etako jarriz. Eta bueno, e, partido ba, bueno, nahiko ongi kontrolatua genuen, eh? Beruare Kristona zen. Eta deskantzura bita joan ginen, ez? E, gero bi gana zartian, e, irugarren goraren bila ater eginen, eta lortu genuen, ez? Ruben emitartez, e, jokaldi gaitzen den genuen erritik ban, e, bandatara, bandatik itzuri ardira, eta e, fa, pase bat filtratuz, ba, gol polita sartu genuen, ez? ziruta batekoa zen, e, lasaita ziruna eman zigun, baina, bueno, bukara aldera, ba, mar minuto faltan, arbitraka esmatu penalti bat, Eta penaltioren mitatze ziruta bikoa, ez, hor e, murreztu ziguten aldea Eta beraiek amarrekin gelitzu ziren ere, sarrera etxusi baten bi, e, ondorioz Eta, bueno, e, sufritze tokatuzta dugu, ez, nahizta horkarri amarrekin egon Ba beraiek ere ez zuten e, utxik joan nahi beratik Eta baloi zuzena honi sartu zizkiguten Eta sufritu, ez? sufritu egen nun, gure aria sartu ziguten Baina, bueno, sortzin e, minutuko luzapen ere emantzuen eta gogor izan ziren, azenko minutu horiek ez, baina, bueno, e, ekipua jakiri zantzun sufritu eta, ba bueno, e, irupuntuak beran elitxu ziren eta orain urraimu egan dian, ba, ato beren aurka izan nendugu partidua eta haber irupuntuak e, eskuratzen ditugun ere, ja ezin dugu txikegin, e, ja aldea aldea utxi dago eta estaba, bueno, denbora liburaren sartu gara eta ba ahultzen dena ba eh ba aukerak galuko ditu, ez? Ala ere hor dago, ez? 5 ekipoa daude, 4 puntutan eta bi postu daude igorazozenerako eta hirugarren ba promozionerako, ez? Orduan bueno, espero dugu egotiagu. Eta Nafarroko Ligan lemai autonomikoko bastanek garaipena eskuratu zuen haste uroan bat eta abiko markagalioarekin irabazi baitzion idoia taldeari. Eta hori ba, xe bera kontatuko digu gaur ere, Iban Romo Entrenatzaileak, ekaixo Iban, zer moduz? Kaixo, ongi, ongi. Yena hasta no gust me han bajado su peso, Bai, ez, eta, bai. bueno, gainera caso honetan kanpoan aritzen zineten eta etxera vuelta ere lasaiagoa izaten da, ez, e, erosorgoa. Bai, pues. <gülüyor> bai erosago posi que eh, voltaje no elito eh, quien parpadeabas bat eh, Oztatxean e, pixka bat, eta, mm -hmm. bueno, e, nabeditu zen, iru puntu oso garrantzitsuak izan zidela. Mm -hmm. Bat eta bi irabazi zenuten, eta, bueno, gainera, denmoraldiko azken txampa honetan garrantzitsuak dira, batzen diren puntu guztiak, eta, bueno, horrengo netan, ba, iruak e, batzea, ba, hor, e, postu hon batean kokatzen dizue, eta agian horrek ere lagunduko dizue, lasaitasun gehiagorekin ez, bukatzera denmoraldea. Bai, e, lasaitasun e, egon daitezke, baina, bueno, e, gu, e, abigara asko begiratzen, abigaren ref e, kategorian, ziren, orain daude zartutan lau ekipo, nafarroko laudu ekipo, eta jistik dezakete lauak, orduan, iru gehiago jistiko ziren, eta ama postua baitare hor dago jaitzeko, orduan horrekin ba kontutan izan bar dugu, eta irupuntoiko zoonak dira, ba, hortik pizkala pillez egiteko. Mm -hmm. Bueno, azken aldian, e, batez ere, bueno, atxeden aldia, baino lehen ere komentatu genun, baindar hartzen ari zinetela, eta partidu honak egiten, oraingo ondakoa ere, asteburu buru ere, pesatzen dut horrela izan dela, ez? Edo nola ikusi duzuezoen burua? Bueno, partidu serio izan zen, eh, ongin egon ginen defentzan, eh, batez ere, eh, oso berdintxoak kampo zair batetan zen, eta eh, sincenjolastuaskos jolastu asko, oso, oso txikia da, espazio, enciendutez eh eta, bueno eh se etugin un pizca jolaste bueno bueno e, oso cómodo a partir baina bueno eh leengo ese día pasado cen lo tuvo en una bueno eh ongirrien eta batean sartu zuten gol bat baitaren zen zuten bizpairu 3 ocasión eh elbi que está bueno mm -hmm. tas que nean eh gol o Bol bat eta hori iru puntu oso garantzitzuak guretza. Bueno, eta noski, azken garaipen honekin eta azken aldian ere e, lortutako emaitzekin, horrela segitzen baduzu ere, horrek konfiantza emanen dizue, baintzinara begira gelditzen den guzti horri aurre egiteko, eta datozen jardun aldietan ere bagian emaitza honak e, jasotzeko ere ez. Bai, bai, azkenean eh irabasten dezunean, ongizaudenean ez elcapenan eta orla, ba, hartzen duzu, e, futbola hobeago sieatzen sare egiten eta azkenean, ba, e, gazteentzako hori oso na izateno da. Azkenean hor sartuta gaude, ikusten dugu ba, betik ateratzen baduzu eta salbatzeko puntuak ateratzenakoan Azkar ateratzen badituzu dituzuk, bagoian egongo zarera. Berdintxo adagor erdian, klasifikazioa, ba, egon zaitezke partiu batean orgo dian, bengoan irupustu berontz, irupustu gorantz, hori egongo gara denak, eta bueno, e, bukatu arte ongi gaude, e, fizikoki ongi lantzen egiten ari gara, eta bueno, e, horrekin a, alba dugu, ba, o, egongo gara bukatu arte borrokan. <hazurra> Tentsio handiko momentuak ere izanen dira, ez? Azken jardunaldi hauek, batez ere, ba, ipatuduzu, ez? Seilkabena gitz parekatua dagoela eta horrek ere, ba, tentxio puntu bat ere emanen du, ta hori, kudeatzen jakin beharko da ere, ez? E, bertzaldetik. Bai igual horreze eta, orreze eta orreko, ba, esperientxa pixka da falta egu, baina, bueno, esperientxa holako partida jokazten, uh -huh. e, e, artzen da, oseak, uh -huh. que gaztea, E, ari dira hor borrokatzen, e, taldeko e, veteranoak ari dira baita ere dute esperintxa partidolakoan, eta itxegiten eta horreta zaiatzen zara bereiekin ikastea, eta bueno, e, denon artean e, esperintxa dugunak eta esperintxa ez dutenak ilusia dute, eta horretsekin e, borrokatzen dugu bukatu arte. <hazurra> Hori da, Eberki. Ba, elduden aste buruan etxean harituko zarete berriz ere ez? Bai, bai, enjolazten eh, mm -hmm. dugu, harta jarnezen kontra, hor ba, gau puntu bat nioge jago dute, eta bueno, mm -hmm. ba, izan daiteke partido polit bat, orgoian ikusteko zer egin dezakegun. Eh, Ida bazten badugu, badakigu, uste dugu, puntu ekin, puntu ekin, bai, igual ya salva pena da gola, eta bueno, 6 eh, jornadas el dituko dira, eta ea zer egin dezakegun. Iaia mm -hmm. final batean moduko izan enda beraz partidoaz? Eh? Bai, bai, bai, bai <risa> ya partiu guztia gemendi bukaera izan deitezke fiñalak, osea que, <risa> eh, bueno, eh, guztoko adira olako partiu jokaztea eta presioa ez izatea guk, eh, keire zakegun gure presioa jarri bardugu, eh, lozteko irabaztea eta, bueno, ta horrela bukatu arte. Eskerriki Ivan, ba, mille eskerrek gurekin izategatik berriz ere, eh, bueno, valorazio ba, eta noski, ba, beti bezala, suerte asteburuan eta astelenean. E, egonen gara berriz ere hemen ikusteko, ba, nola joan den partidu hori eta eta bueno, ba, egoera berri hori aztertzeko. Ba, vale, esker berriz ere, Ivan. esker mille eskerbaitasoi. Azkenik, preferente malako ez zuen sorte bera izan, leheskairu bizitatu zuten hauek pasadenik handea ratxaldean eta abietak bateko marka galdu egin zuten bertan joel hilbikarren entrenatzailea karri utzi du, demoraldiko partidurik okerrena izan zela, bere taldearentzat zat, nola ere burua galdu gabe, neurketa hori antzi eta dagoneko lanean jarriko dira, elduden asteburuko jardunaldia prestatzeko, garaipena eskuratzeko eta demoraldiari lasaitasunez bukaera emateko. Egan den jokatutako partidua eskairuen aurka horien zuheltzela ian etzaren agitun gehiagoan, bi eta galdu genun. Partio txarren genun, denbora partido partidotxarrenetariko bat erraten alda izan zela bai ritmo atletik, bai intensia atletik, ez ginen baterio ongi egon eta ez ginen baterio guztua nengo minututik eta bueno, e, antzen dugu partidu hau, ez diogu guelta gai oman nahi eta ja astengara gara pensatzen elduden partidoko denboraldia bueno, itxura onak inbukatzeko eta benpin borrokan jarraitzeko. Partidoa daizkia genun lehenengo minutan, lehenengo ukeran, lezkailuk, atzin, failo esintegoen eta gero, cornerez bat eta gutxikoa jarri Eta baiak ia da, segida xabik penalti bat probogatu eta berak partia berdin duzuela. Zazpira erra minutun bat eta bat ginen. Eta notatzen zen, ja, etzegola, bueno, partioa esatik etzela deus lasten zugelein, Lazkairuk etzun deus jokatzen dena joku zuzena. Eta mazazpegarre minutun, e, xabin jokaldi batekin, porteruk sarrera gogor batintzun, areakampun eta baduik jokin geritu zen Lazkairu. Ematen zen, bueno, partioa pixko guralde jartzen zela, baina Lazkairu berdin jarraituzun eta bieta bateko jarri zuen. Joita, bost, barri minutu, gugi, gugi, gugi Atxelen haraldi arte etzen gauza unetzi pasa eta bi eta bat e, galtzen joan ginen Atxelen haraldin egin bat solastu zena zantzen, bueno, herrimo gutiko eta intensiago partizetan alditzela e, Bueno, ez ginen gure jokua ire ustenari taldia eta egon bat ere gustu eta etz Bueno, etzun intensio hori eta demoralintziar transmitik duen, futbol hori etzun irakusten, eta, bueno, bigarren zaten aurpeia mamarra zela etzen bertzerik erran, eta bueno, talia saiatu zen, taldia saiatu zen, gola, gola bilatzen, aukera deixent izan genitio nantzinti jartzeko, jurenek gurukada garbi bat, enaitzek, e, bueno, bertzebia aukera garbi zantzik jun, sarra eta montik, bakoizak bertza aukera garbi izan zuten, partido berdintzeko, bineo, bueno, ez inizan genuen partido berdindu, egila da ez genuela jo okupo iita irautxi, bineo, bueno, erran bezala partido ietako bat izan da, bueno, antzi barra duguna, ez inen deus honik ateri, partido txarri izan zen, e, badakigu, dena badakigu, dena gara konsultente horretaz, eta bueno, guain gelitzen dena da falta faltadiren zazpin partidok e, horregi buelta eman, itxura ona eman, eta lan jarraitu benpin borroka endiarra hitzeko. Elduen partidua igande honetan izanen da, injun berri naburka, donazteben, atxaldeko guztan.